Anya 21 éven keresztül egyedül lakott hőmben. Minden egyes étkezés kor tányérral és szalvétával terített meg, gyertyát gyújtott, és olykor egy italt is töltött magának, amíg várta, hogy megfőjön a krumpli. Gyakran mondogatta: Az embernek nem szabad azt gondolnia, hogy nem számít, hiszen úgyis egyedül van. Igenis számít, hangsúlyozta. Tudtam, hogy szereti, ha sokan üljük körbe az asztalt. Brószedben legszívesebben egyedül költi el az étkezéseit most, 2011. októberében. Aferdita azt mondja, mindig látják rajta, hogy van-e kedve együtt tenni a többi lakóval, de egyre gyakrabban tűnik úgy, hogy annak örül a legjobban, ha a szobájában tálalnak neki az ablak mellett. Ezen a vasárnap délelőttön fütyörészik, amikor megérkezek hozzá, a tányéron lazac, krumplé és sárgarépa van. Mellette a tálcán egy tálkányi gyümölcssaláta várakozik tejszínhabbal. Villa van a kezében, de hozzá sem ért az ételhez. Csatlakozom a fütyüléshez. Azt hiszem, egy Zsoltár az, majd megkérdezem tőle, hogy segítse-e neki egy kicsit meghozni az étvágyát. Anya tovább fütyül, Miközben kétkedő arccal fordul felém, egy idegen, fütyülő nő felé. Kiveszem a villát a kezéből, egy darab kalazacot tűzök rá, majd azt csinálom, amit Olá és is korábban nagyra tátom a számot. Anya azonban összeszorítja az ajkait és megrázza a fejét. Akkor nem, mondom, és a tányérjára teszem a villát. Akkor nem. Ismétli meg anya ugyanabban a sértődött hangnemben. Elnevetem magam. Te utánzol engem. Mondom, és megint kitátom a számot. Most anya is kitátja a száját, én pedig ezt mondom. Mm. Anya rágás közben megismétli a hangot. Kis idő múlva szinte teljesen üres a tányérja.